Radovan, naozaj musíš odísť. Kto to kedy videl, aby sa princ túlal po svete namiesto toho, aby pomáhal svojmu starému otcovi vládnuť? Ale otec, veď vieš, že si idem hľadať nevestu. Ak sa chceš ženiť, stačí vyslať poslov a urodzené paničky, aj princezné, sa budú hrnúť na zámok samé. Chcem takú, ktorá mi padne nielen do oka, ale aj do srdca. Choď teda si môj. Máš moje požehnanie. Nebudem ti brániť. Ďakujem, otec. Tvoj súhlas pre mňa znamená veľa. Uvidíš, že priveziem takú nevestu, čo sa za ňou bude celé kráľovstvo obzerať. Juraj, pán môj! Ideme! Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Zlatovlasé dvojčatá. Na motívy Pavla Dobšinského pre rozhlas napísala Zuzana Líšková. Aj, tak to vidíš, Vagor môj. Mladosť, pochabosť. Moja sestra, nech jej dá Boh večný odpočinok, by mu to vyhovorila, kráľ môj. Mnohokrát mi veľmi chýba jej múdra rada. Ešte, že si mi ostala ty. Hm, som tvojou dožničkou, lebo si ma aj tu oh. so Žofou prichylil na zámok. Chvála Bohu, nebudem tu sám, kým môj syn bude blúdiť po svete. Idem sa prejsť do kráľovskej záhrady. Hm. Nech ma nikto nevyrušuje. Uprá sa Žofa! Oh. A naša mama, radovaný aj tak preč. A vráti sa s nevestou. Možno sa vráti, možno nie. Pravá dáma musí vždy dbať na to, ako vyzerá. Mm. Budúca kráľovna to bôž. Je mm. nie počula mm. Chce takú, čo mu padne do srdca. A ja to určite nie som. Mm. Ah, žovka moja, o živote nevieš nič. Mm. Uvidíš, naša chvíľa ešte príde. Len počkaj... Našiel si niečo, Juraj? Ne. Blúdime už celé hodiny. Nič. Nič, urozený princ. Široko, ďaleko, ani hostinec, ani dedina. V končinách líšky dávajú dobrú noc. Zmráka sa. Koňa aj muži sú už unavení. Prešli sme už tri zeme a žiadna nevesta sa vám nepáčila. Ha, pekných by sa aj našlo. Ale čo urobíš s krásou? Tá sa vekom pominie. Žena ťa musí zaujať aj inak. Ja si dostanem sám. Urodzený, pane! Pozrite, tam zasvietilo svetielko. Máš pravdu? Vyzerá to na nejaký zámoček. Našli sme nocľách. Môžem vám ponúknuť len túto jednoduchú izbu, ctený princ. Tri noci som spal na zemi alebo v sedle, takže je to kráľovské ubytovanie, panna Milica. Rada by som vám nechala pripraviť čosi lepšie, ale vo smrti rodičov som ostala na celý zámok sama a tak žijem skromne. Netráp sa. Mojim mužom postačí aj stajňa. Dovolte, aby som vás ponúkla malým občerstvením. Chlieb, meso, trocha vína. Aj keby som vedela, že nás navštívite. Z rúk takej krásnej gazdinej mi bude chutiť čokoľvek. Dobré ráno, Juraj. Už mi pripravil koňa? Áno, urodzený princ. Je vyčesaný, osedlaný. Môžeme ísť. Máš pravdu. Môžeme. Len keby má hlava tak nebolela. Neviem, či to bolo tým silným vínom, ale celú noc sa mi snívali čudné sny. Mne sa ani nesnívalo a predsa mi tiež ide hlavu rozhodiť. Z čoho, pánož môj? Zobudil som sa uprostred noci. A videl som tú peknú paničku Ako češe svojho konia V noci A potme Doniesla si lampáš. Najzvláštnejšie ale bolo Že čo si potichu rozprávala Ako by tomu konovi Ducha. ucha si o čom? No veď hovor Najskôr hovorila o vás Že aký ste driečny Naozaj? A čo potom? Povedala, že keby ste si ju vzali, tak by vám porodila zlatovlasé dvojčatá so zlatou hviezdou na hrudi. Ale ty si určite vymýšľaš, Juraj. Ale prestaň mi klámať, lebo ťa dám spalicovať. Klámstvo neznesiem. Ak mi neveríte, presvedčte sa. Aj to urobím. Ostaneme tu ešte jednu noc. A v stajení spím ja. Ticho koník, alebo zovúdíš princa. No tak, no tak, pekne stoj. Nech si ťa vyčešem, stoj. Radovan, ráno určite odíde. A neviem, čo si bez neho počnem. Koník môj, keby si ty vedel, aký je on mocný a aké má oči, a sa mi kolena podľamujú, keď sa na mňa pozri. Ani mu nemôžem povedať, že keby si ma vzal, porodila by som mu utešené zlatovlasé dvojčky so zlatými hviezdami na hrudi. Je to pravda, čo tu rozprávaš? Nechcela som vás obudiť. Len mi odpoveď. Je? Áno, princ. Prisahám na hrob mojich rodičov. Ak je to naozaj tak, potom ťa prosím, milica. Staň sa mojou ženou. Ak by si si to chcela premyslieť, dám ti čas. Netreba. Áno, princ. Stanem sa vašou ženou. Svadobčania, ďakujem, že ste prišli na svadbu s mojou milovanou milicou. Dovolte mi pripiť na jej krásu, zdravie a na našu lásku. Dobre si si vybral syn môj. Tvoja nevesta je nielen krásna, ale má aj dobré srdce. Vrável som ti, že nejdem do sveta nadarmo. Pri neľahkom údele panovania bude ti pevnou oporou. Ale otec, ty preca budeš vládnuť ešte dlhé roky. Veru neradovám. Cítim, že už som dosť starý. Ale nebudem ti kaziť svadbu chmurnými myšlienkami. Esel sa! Čo povieš švagriná? Však sú krásny pár. Máš pravdu, kráľ, môj. Na svete im niet páru. A ešte vládzem, vykrútim si nevestičku. <laughs> Smiem prosiť? Samozrejme, urodzený kráľ. Ty mi, holubička moja, môžeš hovoriť otec. Však sa ty nebudeš nosiť ako pávica navždy. Milica, už aj ho polož. Vieš, aký je ťažký? Ublížiš sebe aj našim deťom, čo sa majú narodiť. Chcela som len pomôcť. Najviac mi pomôžeš, ak sa na mňa na miesto pláču, budeš prilúčený usmierať. To nedokážem. Ideš predsa do vojny? Budú to len dve, tri bitky, Nič viac, sľubujem. Naozaj musíš? Môj otec umrel. Ako kráľ musím poprev trónu zákony moci. Ale mečom... Nedalo by sa s našimi susedmi dohodnúť. Milice moja, máš sa ešte čo učiť. Bojím sa o teba, Radovan. Neboj sa. Máme silné vojsko a dobrých spojencov. Ani sa nenazdáš a som späť. Len či to stihneš, kým sa nám deti narodia. Ak by aj nie, nechávam ťa v dobrých rukách svojej tety a žovky. Ja by som bola najradšej, keby si tu bol ty. Tie dve sa o teba postarajú ako o vlastnú. A už nepláč, moja milovaná. Sna kráľovna, sú to chlapček a dievčatko. Aha, a má už látou hviezdu na hrudi. Už som celkom vyselená. Mama, kráľovna nenícha. Sám dojela. Hm, rodila celý deň. E, daj mi tie deti. A čo chceš robiť, mama? Chceš byť kráľovnou? No. Tak rob, čo ti kážem. Mm -hmm. Teraz je naša chvíľa. Žofa, deti, daj do koša. A s tými štencami čo? Tie zoberieme zo so sebou na zámok. Ten kôž si má zahodiť ďalej do prúdu. Myslíš, má, že to prežijú? Nerobíme to, aby prežili, ty hlupa. Uh -huh. Robíme to, aby sme sa konečne zbavili milice. A kráľa to na to naletí. <laughs> Len sa dobre pozeraj. A Kde sú? Vitaj, Radovan. Vitaj, král náš milo. No tak, kde sú? Král môj, konečne si tu. Skoro som si oči vytlakala. Tak toto sú tie tvoje šťance. Nikdy by som nebol veril, že je to pravda, čo by teta na boisko napísala. Črapila som sa celý deň. Narodili sa nám krásne dvojičky. Videla som ich na vlastné oči. Kde potom sú? Prečo tu nie sú? Neviem. Zamdlela som a keď som sa prebrala, boli tu psíky. Ale kde sú naše deti? Sľubovala si mi predsa zlatovlasé dvojčatá. Boli také. Prisahám. A aj so zlatou hviezdou na hrudi. Tvoja teta i žovka ti to môžu dosvedčiť. Je to pravda, teta? No, synovec môj, ako by som ti to... Hovor pravdu, ty vieš, že som prísny, ale spravodlivý Kráľovna klame Kráľovna klame Ako sa opovažujete? Veď ste prečo sami videli moje deti Je mi ľúto najjasnejší kráľ, porodila štenca. Je to tak, Žovka? Ľofa No, prešne, ako hovorí mama, len si psíky To nie je pravda oni si vymýšľajú, never im, Radovan. Narodili sa nám krásne dvojčatá, chlapček a dievčatko. Ak hovoríš pravdu, kde potom sú? Neviem. Radovan, prosím, ver mi. Ja by som ti rád veril, ale nemám jediný dôkaz. Presne tak. Chcela ťa omámiť s ľubmi. Je to čarodejnica. A klamárka. Kráľa nemôže nikto klamať. Nie je ešte vlastná žena. Taký panovník by nemal úctu pred jediným poddaným. Milica, musím ťa potrestať. Dovol mi, aby som sa aspoň pokúsila pohľadať naše deti, muž môj. Na to si mala myslieť skôr. Aký trest sa ukladá tomu, kto chcel klamať kráľa? Uh, taký niktož bude stáť pri bráne na pranieri. Každý, kto pôjde okolo... Musí ho šibnúť prútom. Počula si, milica. Milosť, kráľ môj, som nevinná. Kráľ musí byť pevný a ctiť zákony, aj keď ide o jeho rodinu. Kto môj príkaz neposluchne, príde o hlavu. Stráže, berte ju! tylko toľko škriekate po tvojej. Keby ste mi radšej ukázali, kde sú ryby. Dnešný biedny úlovok na nie neuvidí. Ale daj pokoj! Čo na pokoj vode pláva? Taký zvláštny kôš. Ale veď sú v ňom deti. Ďalkom maličke Chúďatka moje. Také utešené stvoreniatka. So zlatými vláskami a hviezdičkami na hrudi. A kto im takto pohodiť? To musel byť strašný netvor. Čo komu mohli urobiť? No, Tichučko, Ty budeš Janík po mojom otcovi. A ty, ľudňuk. Na počas mojej ženy. Skoda, že sa toho požehnania nedožila. Aby sa vám potešila, čo sa namodlila, naplakala, ale detí sa nedočkala. Kto by si pomyslel, že mi rieka prinesie syna i célu? Ja to táram, a vy ste určite hladné. Poďme rýchlo do chalupy. Zoženiem vám mliečko. Hovorte to, čo máš na srdci. Celý zámok aj tvoja krajina upierajú na teba oči a čakajú, kedy už skončíš so svojím zármutkom. Do toho nikomu nič, že som smutný. Všetkým sa predsa darí. Je to už 18 rokov, odkedy si potrestal tú na Dávaj si pozor na jazyk teta. Stále je mojou ženou. Nikto iný sa ti to neodváži povedať, tak to urobím ja. Musíš sa s ňou rozviesť. Kráľ nič také nemusí. A myslí na svoje povinnosti. Krajinu bez dedičov si susedia roztrhajú na kusy. Ešte sa nechystám na druhý svet. A s milicou sa rozviesť nedám. Je to stále moja kráľovná. Tvojmu kráľovstvu je kráľovná na pranieri na nič. Skončila si s rečami. Kráľ odchádza. Veličenstvo. Odchádzam! Ustúpte! Ide kráľ! Vaša výsost... Nemusíš sa mi kláňať, žena moja. Nezastavil si sa pri mne už dlhé roky. Pohľad na teba mi trhá srdce z tela. Takže ma ešte stále ljubiš, aj v handrách na pranie. Moje srdce patrí stále iba tebe. Ale čo z toho mám, iba nešťastie a ja som tu. môj, uver mi konečne, že som nevinná. Rád by som. Ale za tie roky nikto nepriniesol jediný dôkaz, že máš pravdu. Tvoja podľa teta so zožofou boli teda šikovné. Stále ich obviníš, že sa nehambiš. Možno by som mal te tu posluchnúť a nechať sa s tebou konečne rozviesť. Oh, tak o toto jej ide. Kráľovstvo potrebuje dieťa. Ak mi teda nevieš odpustiť a ani ma pustiť z tejto klietky, bude najlepšie, ak te tu posluchniš. Nájdi si novú ženu. A buď šťastný. A je to tvoja vôľa. S Bohom. Milica. Máš chuť na jablká z kráľovskej záhrady? Oh, nie si už na také chuligánstvo, starý braček. A kto hovorí o mne, šli by sme spolu. Oh, oh, oh, na to, to zabudni. Ne. Musím dozametať chalupu a uvariť polievku skôr, než sa vráti otec s rybami. Ne. Potom opravím siete. Ak pôjdeš so mnou na jablká, pomôžem ti so sieťami. Mm, zrazu aká ochota. <laughs> na čo ma potrebuješ? Najkrajšia jabloň má pritenké konáre. Ty by si na ňu poľahky vyliezla. <laughs> Janík, Janík. Ty ma nahovoríš na všetko. Vylez vyššie. Bojím sa. Oh, už mám plný kôž. To nám musí stačiť. Nehovorila si, že chceš otcovi zavariť pár fliaš na zimu? Oh, keby ten vedel, že sme sa sem vkradli. Ale. Janík! Čo no je? Niekto sem ide! Čo tu robíte? Dám zavolať stráže! Vaše veličenstvo. Prišli sme si len naoberať zo pár jablok. A ty si kto smeli, chlapčisko? To je môj brat Janík. Je trochu drzý. prepačte. <laughs> to je tvoja sestra? Aha. Volá sa Ludmila. Nechceli sme stromom ublížiť. Ale keď si vaše jablka nik neoberá... Janík! Janík a ľudmilka. Zlatovlasé dvojčata. Také deti som mal mať. A koľko máte rokov? Budeme mať 18. Sme rybárove deti. Bývame pri lese a nemáme záhradu. Uh -huh. No, keď je to tak, ako hovoríte, príjte kedykoľvek. Dám vám nie len jablka, ale aj hrušky. Nepotrestáte nás? Ako by som mohol. Také utešené deti. Ďakujeme, pán král. Ďakujeme. Čo trieskáš? Ide ma rozpučiť od jedu. A, a čo Na je? Na mieste ma porazi. O čo ide? Tie kráľovské decká žijú. Čože? Veď sme ich utopili. Asi nie je dosť dobre. Včera sa kráľ vrátil zo záhrady a stále niečo rozprával o zlatovlasých dvojčatách. Čo tam stretol. Mala si ho vidieť. Bol nimi celkom očarený. Mm. Šla som sa teda pozrieť Grybárovi. A Majú zlaté vlasy a zlaté viezdy na prsiach. Určite sú to oni. Jo! Mama, a čo budeme robiť? Musíme sa ich zbaviť. Kým budú na svete, hrozí nám, že sa to celé prezradí. A -a, no to sa nesmie stať. Kráľ začal prípravy na rozvod. Len čo bude voľný, presvedčím ho, že iba ty sa hodíš na milicíno miesto. Už nám to nikto neskazí. Budeš kráľovnou, žovka. Mama, ale čo s deťmi? Chlapčisko sa mi zdá smelší. A čo, keby sme ho niekam poslali? Niekam, odkiaľ sa nevráti. Presne, Stráti sa vo svete a s dievčaťom si už ľahko poradíme. Úlovo. Dobrý cérka, Chystaj mi kôš, pôjdem predať ryby na zámok. Áno, otecko, hneď to bude. Ty zatiaľ odmotaj siete. dobré otec. Zerám, že ti robota ide od ruky, mládenec Dobrý deň, tetka mm -hmm. Vidím, že máte deravú strechu Aj chliev sa vám váľa Ak budeme mať dobré úlovky, čo si našetríme A do jesene ich s ocom opravíme Ja len, či by si svojej rodine nechcel pomôcť Sestru máš pomaly na výdaj Otec už nie je najmladší Potrebujete čosi na prílevšenie. To mi nemusíte hovoriť Ako o niečom viete, sem s tým mm, Veru, že viem za horami, za dolami je zámok Tam pod zlatým šiatrom sedí dievča, drndulienka A v ruke drží zlaté hrušky Keby si ju odklial, všetko by bolo tvoje Sestra by mala veno, otec peknú starobu A ty by si možno získal švárnu nevestu uh -huh. Za horami, za dolami vravíte Presne, tam tým smerom Len by si musel byť odvážny a to veru neviem, či si. Smelosti mám dosť, tetka. Pôjdem do toho zámku. Nechťa potvora čerti na kopytách roznesu. Ty si sa tu kde zobral, koníček biedný? Postaraj sa o mňa, Janík. Dobre sa ti odmením, Fia, ty hovoríš? To preto, lebo nie som obyčajný kôň. Vidím, si veľmi vychudnutý kôň. Už dávno sa o mňa nik poriadne nestaral. Ale ak to urobíš, pomôžem ti. Vyčešem ťa aj na krmín. Aj sedlo ti so ženom. Ďakujem ti. Ukážem ťa otcovi aj sestre. Určite sa potešia. chodníka. žiadne zázračné veci. Máme všetko. Milka, uvidíš, bude sa nám ľahšie žiť, keď budeš mať kamarátku aj čo si do výbavy. Len či si tie veci baba nevymyslela. Obrez si to ešte rozmysli, syn môj. Už som sa rozhodol, otec. Skúsím poșteklik šťastie. Janík, bojím sa, že sa ti vo svete čo si stane. Ty sa len pekne staraj o otca, kým tu nebudem. O mňa sa nestrachuj. S mojím koníkom sa určite nestratíme. Koníček môj Ideme už celé týždne a stále sme nenašli začarovaný zámok s drndulienkou Vydrži, Janík Vieš, že treba prejsť sedem vrchov a sedem dolí Ostáva nám ešte jedna ale stále si mi nepovedal, čo bude potom, keď nájdeme zámok. Zoberieš jablčko, čo ti dala sestra na cestu. Poklepeš ním bránu. Trikrát, nie viac. Sama sa ti otvorí. Na nič sa nebudeš obzerať, nikoho počúvať. Pôjdeš rovno do siedmej komnaty a tam pod zlatým šiatrom nájdeš drndulienku sedieť so zlatými hruškami. Stará tetka hovorila, že je zakliata. Ako ju odkľajem? Čablčko jej podáš do ruky. A net sa zobudí a ty ju schytíš a budeš sa ponáhľať za mnou. Neobzeraj sa, lebo bude zle. Za chrbtom ti budú všetci črti nadávať, ale ty si ich nevšímaj. Čerti? Verú tak. Ten zámok, kam ideme, zaklieli čerti. Ak by si sa obzrel, padol by si do ich moci. Dobré, že vravíš, koník môj. Pozri. Na kopci už vidím čierny hrad. Chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum Čerti sú hrozne mocní. Neboj sa. Hlavne sa neobzeraj. Už sme skoro pri bráni. Beši. Tam nás čaká koník. Rýchlo všadajte! Ako im teraz ujdeme? Čerti sú určite rýchlejší ako my. Máš zázračného, hovoriaceho koníka. Nemusíš sa obávať. Stačí, že mu dám zlatú hruštičku a uvidíš, že budeš doma raz-dva. Tak je, ako hovoríš, Drndulienka. Janík môj, veď my letíme Z vetrem oprečeky. Dobre sa drži, Janík Aha! Čertí, teraz si nás môžete hľadať Vidíš, Janík? Pod nám je už tvoja chalupa Ako sa ti odmením, že si ma odklial? Ak ma chceš potešiť Staň sa kamarátko mojej sestre a ostan žiť s nami v rybárskej chalupe. Bude to tvoj nový domov. Veľmi rada ostanem. Neviem, prečo by sme nemohli ísť normálne po ceste, mama. Nechcem, aby nás rybár s cerou aby... Na vlastné oči sa chcem presvedčiť. Čerti toho na nič hodníka čerti roztrhali na kusy. Ach, tieto sedliacké šaty mám už celkom zničené. Au, otrnia. Pozri, tam ide Ľudmila po vodu. Hm, Nevidal sa mi smutné. Ten oplán sa vrátil. Naozaj Lovíš s ocom na rieke ryby? Vidíš, kto pomáha Ľudmile s vedrami? Ďalšie dievčisko. No, ten turienka! Ja nik ju odkľam. Mama, čo budeme teraz robiť? Musíme sa ich zbaviť stoj čo stoj. Uh -huh. Poď so mnou a vo všetko mi prisvedč. A kam ideme? Za nimi. A čože dobrého varíte, dievčence? Prosnú kašu s medom, tetka. To je dobrotka. A máte k tomu jablčkový kompot? Veru, nie. Zásoby sa nám už minuli. Nazbierala som černice. Tie sú kyslé. Za to sladké jablčko, to je iná reč. Ale my nemáme záhradu. Ochote do Kráľovskej. Rastú tam prekrásne a chutné jablčka. To je pravda. Aj sám kráľ nás tam s Janíkom pozval. Vraj si ich môžeme kedykoľvek natrhať. Poďme teda a zoberieme aj Janíka. Ale pozor. Dám vám jednu dobrú radu. Za žiadnu cenu nešibnite prútom ženu, ktorá stojí pri bráne na pranieri. Prečo, tetka? <hý> Ak to urobíte, stane sa vám niečo zlé. Veru, pamätajte, devčata, nešíbať. Ďakujeme za dobrú radu. Za málo. Hlavne, že vám budú kráľovské jablká chutiť. <laughs> Dobre si to vymyslela mama. <laughs> Králi ich dá nás Čo koníček? Prečo tak nervózne hrabeš, kopytom? Počul som, čo vám hovorili tie dve ženy. Mali dobrý nápad. Jablká sa nám zjídu. O jablká im nešlo. A o čo? Chcú uškodiť Janíkovi a Ľudmilke. Ako to? Poznajú ich? To oni ich po narodení hodili do rieky. Keby ich nevylovil rybár, utopili by sa. Vieš, Drndulienka, prečo nechceli, aby ste šibli ženu na pranieri? Prečo? Kráľ vydal nariadenie, že každému, kto to neurobí, kad zotne hlavu. Tak ju teda šigneme. To nemôžeme dvojčatám dovoliť. Tá žena je totiž kráľovná, ich vlastná matka. Janík s ľudmilkou sú kráľovské deti? Áno. Ak robíš to, čo ti teraz poviem, kráľ nezotne vlastné deti. A zlo bude raz a navždy potrestané. Najjasnejší král! Vypočuj si, čo strašné sa stalo. Strašné. Tieto detiská odmietli splniť tvoj príkaz. Zlatovlasé a rybarové deti. Nešibli kráľovnu na pranieri. Prečo Prečo ste to nespravili? Neviete, aký trest stihne každého, kto odmietne splniť môj rozkaz? Nevedeli sme, že sa to musí. Hm? A navyše táto babka povedala... Kažete, to je babka, ty na nič hodnica. Veď je to králova teta. A poklonte sa všetci traje, keď hovoríte s kráľom. Previnili sa ťažkým zločinom. Nikto sa nesmie protiviť kráľovi. Ale vy ste preca povedali... na kolená. kolena, bedač otrhaná. Ľudmilka, drndulienka, kľaknime si... Nemôžem inak len nariadiť, aby vás stali. Stráže! Zadržte, králi Radovan. Ak ste naozaj spravodliví, vypočujete ma. Mám jednu otázku. Aká opovážlivosť. Stráže, berte ju. Teta, nechajú. Nech hovorí. Čo si zaslúhuje ten, kto sa nielenže pokúsil oklamať kráľa, ale aj obvinil nevinného? Kto by ma v mojom kráľovstve chcel klamať? Všetci predsa vedia, ako dopadla moja vlastná žena. Taký nikto si zaslúži prísny trest. No, veru, veru. Pranier je príliš milostivý. Takého treba rovno zhodiť z hradieb. Presne. Tak vám musím niečo dôležité povedať, vaše veličenstvo. Pred rokmi neporodila vaša žena štence, ako si myslíte. Ale krásne zdravé dvojčaká. Nepočúvaj to, dievča. Klame. Pokúša sa nás obalamútiť. Mali by ste ju dať na mieste sťať. Ticho. Pokračuj, Drndolienka, počúvam. Vaša teta s dcerou sa bránia, lebo práve oni hneď po narodení vzali deti a hodili ich do rieky. To nie je pravda. Ako by sme mohli? Žiadne deti sa tej hodnici nenarodili. Keby ich nevylovil starý rybár, boli by sa utopili. A takto vyrásli v rybárskej chalope. Vymýšľa si, Radovan. Verme, sú to len obyčajní bedári. Nič viac. Keď zistili, že deti žijú, chceli ich zahubiť poslali Janíka na zakliatý zámok a dúfali, že tam zahynie. Lenže on bol statočný. Odklial ma a vrátil sa domov. A potom to skúšali tak, že nás nahovorili, aby sme ženu pri bráne nešibli. A ja by som vás dal sťať. Ale oni nemohli kráľovnú šibnúť. Je to ich vlastná matka. Kráľovná je naša matka? Je pravda, čo hovoríš, Drndulienka? Je to najčistejšia pravda. Janík, ukáž kráľovi svoju zlatú hviezdu. Zlatá hviezda na hrudi. Takú mali mať moje deti. A ja mám takú kráľ náš. Majú zlaté vlasy a hviezdy na hrudi, lebo sú to vaše dvojčatá veličenstvo. Deti moje, poďte, nech vás objímem. Ja som vedel, že ste môjmu srdcu blízke, hneď ako som vás prvýkrát uvidel. Vy ste náš otec? Ale prečo je potom naša mamička... Na pranieri pri bráne. I sem dovedte kráľovnú milicu. Tietu s ožofou. Dajte do želies. Čo? to Poďme, ideme. Nemôžeš to som sestra tvojej matky. Ne dotýkajte sa ma. Ja som urodzená dáma, počíjte. Samé si nad sebou vyriekli rozsudok. Zhodte ich z hradiebe ešte dnes. Milica, dlhé odlučenie sa končí. Vieš, kto sú tieto krásne deti? Moje dvojčata, vedela som, že žijete. Srdce matky vždy vie. Odpustíš svojmu nehodnému manželovi, že sa nechal oklamať a uveril zlým radcom a nie tebe. Odpúšťam, Radovan. Hlavne, že sme konečne spolu. Mamička. Poď, nech ťa obýmen. Aj Vy ste teda naši rodičia. Od teraz budete žiť s nami na zámku. Nie v biednej chalupe. Dobre, otec. Ale máme jednu prozbu. Teda dve. Chceli by sme, aby tu ostala aj drndulienka. Nemá iný domov, iba ten náš. Isto, syn môj. Dobre som videl, že na nej môžeš oči nechať. A druhá prozba? Boli by sme radi... Ak by s nami na zámku mohol žiť aj náš druhý otec, Rybár. Samozrejme, deti. Hneď poň ho pošlem. Dobre sa o neho postaráme. Ó, boh. zachránili nám naše šťastie. Málo chýbalo a boli by sme na veky od seba. Ale na šťastie, všetko sa na dobrého vrátilo. Budeme spolu. A už nás nič a nikto nerozdelí. Končila sa rozprávková hra Zlatovlasé dvojčatá, ktorú na motívy Pavla Dobšinského pre rozhlas napísala Zuzana Líšková. Účinkovali Radovan Milokráľ, Milica Táňa Pauhofová, Starý kráľ Edovitek, Vitek, Zúza Helena Geregová, Žofa Zuzana Porubiaková, Rybár Miroslav Trnavský, Koník Peter Sklár, Juraj, Martin Kaprálik, Ľudmilka, Miroslava Drínová, Drndulienka, Rebeka Poláková, Janík, Ondrej Kaprálik a ďalší. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Lubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.